І хто був би проти, то того були б до громади не прийняли. Хто не хоче підкорятися волі старшини, того з табору геть. грицьку бунтував людей, а до того ще накинувся на невинного хлопця і трохи віку не вкоротив, забуваючи про те, що він два рази врятував нас своєю проворністю від смерті або татарської неволі. Зате я присуджую тобі півкопи палець, а потім ти зараз забирай свою мізерію і рушай з табору і к чортовій мамі. Такий мій присуд, і зараз має бути виконаний. Чи згідні, панове старшину? Згідні? Так цьому бути. Ми бунту не стерпимо. Зараз захопили кабицю, поклали на землю і всипали півкопи. Над цим стояв кендрат муха, був дуже схвильований, у нього дрожали руки й губи. «А тепер, звироднілий сину, геть звідсіля, щоб твого духу тут не було. Одна паршива вівця цілу отару псує. Забирай, що твоє, що сюди привіз, і зараз їдь собі. А ти, отамане, припильнуй, щоб присуд був виконаний як слід. Він не наш і не сміє тут ночувати». Кіндрат був такий грізний, яким його досі ніхто ще не бачив. Декому з уходників стало жаль кобиці. Почало у старого просити вибачення, мовляв, він уже й так досить покараний. «Ніколи!» – гримнув старий. «Я не віднині знаю його бунтарську роботу. Він не лише сам незадоволений, а ще й інших бунтує. Якби ми тепер йому пробачили, то ніхто суду нашого не буде боятися». Дотепер не було потреби нікого судити, бо всі слухали з доброї волі. Всі знали, що кожна наша праця не для примхи, а для нашої безпеки. Кабиці за те, що влітку з нами працював, видамо його пай зараз, або заплатимо з нашої скарбниці. Його кривди ми не хочемо, але він не наш. Нічого було робити. Журавель поставив зараз певних людей, що мали кабицю припильнувати». «А вам, голуб'ята, – говорив далі муха, – що послухали диявольської намови, не обійдеться теж без кари. На цей раз легенької. Маєте до завтра викопати посажневі рову так глибоко, як було виміряно. А коли б вам знову бунтарські джмелі в головах загуділи, то проженемо так, як гриця. Чи згідні, панове старшино?» «Згідні!» бо де нема послуху, там нема ладу. А де ж ми здужеємо до вечора таку роботу зробити? Робіть уночі. Вам сьогодні місяць посвітить. Люди почали розходитися. Тарас помарширував зі своєю сотнею. Він був дуже із того радий, що товариші так його обстоювали, і що старшина виявилася такою твердою рішучою. Того самого дня кабиться з жінкою і сином Вибралися в степи з табору. Жінка плакала, бо не була певна, чи доїдуть до Канева. Гриць затискав зуби зі злості і погрожував кулаком таборові. Він не вважав себе винним у своєму вчинку. Розділ восьмий З того часу життя в таборі пливло своїм спокійним річищем. Всі працювали невпинно, ніхто не ремствував. У кожного була надія, що згодом усе впорядкується, тоді всі відпочинуть і заживуть своїм життям. Половина хат стояла готова, вимащена і пошита. У вікна повставляли оболонки зайчих шкірок, виправлених на сирівець. Згодом треба їх буде заміняти міхурами, що їх тепер ще не було. Довкола села ще стояв досить високий вал з глибоким ровом. З весною треба було поставити частокіл, а поки що восени насадили на валу тернини і шипшини. Та це Тарасові видалось замало. Треба на чотирьох рогах поставити городки, наче башти, з яких можна б обстрілювати рови вздовж. Та тепер не можна було цього зробити, бо вже пізня осінь настала. В одному місці під валом збудували великий льох, де складали бочки з медом на збираному лісі порох тощо. Тепер Тарас ходив до лісу з товаришами на полювання. І так минав час. Ніхто не помітив, як наблизилася зима. На святу покрову випала погода. Уходники зібралися на Майдані, і тут відчитали собі молебень. Тоді сивоголовий Кіндрат Муха промовив до громади. От лише півроку минуло, як ми з Божою допомогою поселилися в цьому раю. Ми здобули те, що маємо і що нам ще Господь поможе придбати своєю невсепущою працею без нічої кривди. Бог нас поблагословив, і ми можемо спокійно зимувати у цім затишнім кутку. Згодом ми доконаємо решту, та кажу вам, мої діти, що не було б нам Божого благословення, коли б не було між нами взаємної братньої любові, до якої нас Ісус Христос, наш Спаситель, покликав. Моє серце кривавилося, коли мені довелося прогнати звідсіля кабицю. Не так мені його було шкода, як його жінки та дитини. Але Бог мені свідок, що я так мусив справу вирішити. У святому письмі написано, що коли око твоє спокушує тебе і на гріх наводить,